favëtojmë me leximin e shpjegimit të librit Sharh us-Sunnah të autorit Imam Birbahari rahimehullah taala jemi në pikën e 28 ku ka thënë autori rahimehullah wal imanu bi anna al iman qaulun wa amal wa amalun wa qaul wa niyyah wa isaba i zid wa yanqus domoshem prej këtyn pikave pra të ehlisunetit këtu në pikën e njëstetet e ka përmen që është jene imanit pra ka thënë prej atyre është edhe besimi se imani është fjal dhe veper dhe veper dhe fjal si dhe njet dhe sunet do më thënë këto janë ato që ka i përfshin imani thët jezid uajnë kusë gjithashtu stohet dhe paksohet. Jezitu ma sha Allah, domethënë stohet sa të dojë Allahu, u joqsuh hatta la yabqa minhu shay, edhe paksohet gjithashtu, shkon duke u paksuar saqë nuk mbetet më asgjë prej tij. Ëh, pra ajo që ka është obligim ta besoj besimtari, edhe të jetë i bindur në të, është se imani është fjalë, vepër dhe besim. Çtohet me punë të mira dhe paksohet me mëkate. Dhet çtohet me punë të mira duke ushtuar sa saqi bërat, do të thonë sikur malet i mani fort i madh i, i ma fuqishëm, edhe gjithashtu duke bën mëkate, edhe duke bën vepra të këçija ose duke u largu, do të thonë duke mos i zbatu obligimet që i ka caktuar Allahu, paksohet <coughs> paksohet, paksohet, dheri sa të bëhet sa një grim, ose mund të ndodhe që mos mbetet asë gjë prej imamit. E, kjo qështje, është një qështje rrëftë të cilës kanë kundrështim, e, grupet e ndryshme ose sektet e ndryshme që quhen islame. E, dëmë thënë, në këtë qështje, pra kjo është kjo është e vërteta, ose mesatarja, e mesmja, mes të pavërtetave të ndryshme, të cilën e pasojnë e hlusuneti, dhe për të cilën ka argumente të shumëta. Kurse grupet tjera, si që janë murgjiet, këvarijt, gjehmit, montezilet, e kështu me radhë, kanë kundrështim në këtë qështje. Murgjiet, përshemull, janë disa grupe, disa për atyre që janë ma ekstrem thonë dëmë thënë disa janë ma ekstrem po disa janë ma të lejt edhe pra prej grupit ma ekstrem gulatul murgji e që thonë dëmë thënë ekstremistët e murgjive deri të grupi që quhet murgji e të lëfukaha pra që kanë kundërshtim me ehlisonetin këtë tem ata ma ekstremt thonë se imani është ë njohje. Pra, një njoh, ose njohja është iman. Këta janë grupi ma ekstrem, dhe më ekstrem, domethënë xehmit. Edhe kë s'ka dyshim se është ë dalalet devijim i qartë, edhe prej kësaj rrjedh se edhe faraoni është besimtar dhe iblisi është besimtar e kështu me radhë. Pse? Sepse të gjithë këta e njohin Allahun subhanahu Dëmë thënë iblisi e dhe e njehë Allahun Edhe e dhe se Allahu është kriwe si gjdojëja Ka kriwe janetin janemin Beson në të caktimin Allahu të kësumë e rad Sigur ka të regu Allahu subhanahu wa ta'ala fjallë të ti Ka thënë Ka lë rabbi Bima aghvajta ni Le uzajjinenne le hum fil ardhi Ve le ughvajenne hum ajma'in Dëmë thënë Ka thënë o zëti imë për për skak, domethënë për këtë që më devijove ti mua mu, pra se më largove mua, pra primëshirë standard, unë do t'ja uspukuroj atyre në tok devijimet, do të thotë, edhe do t'i devijoj të gjithë ose do t'i largoj të gjithë, sepse ti do t'i domethënë do t'i do drejtoj udhës së xhehenemit. Edhe gjithashtu, a janë zbetur në Allahun ose në cilësitë e Allahut, si ka thënë si thot Allahu qale, pra ajtha febi izzetike, le ughujen në hum e gjmein, dhe më thënë pasha madhërin tënde, do t'i devjoj të gjithë. Pra, kjo të regon se iblisi i, i ka njoft Allahun mirë, i ka njoft emra dhe cilësitë Allahut, dhe ka besu se Allahu eksiston e kështu me radhë, mirë për, kjo nuk e panë besimtarë. Pra, si pas definicionit të gjëhmi dhe, se imani është njohje, ose Njohja është imani, atëherë i bje se dhe i blisi është besimtarë, sepse e nje Allahun. Mirë po, a i është mështë besimtari maj madhë prej kriesa dhe të Allahut. <coughs> pra ndaj, a i që thotë se be, e, besimja, se imani është njohja, a i është i dëvijuar dhe dëvijues, ma dje, aki, kjo akide është akide e kufrit. Edhe prandaj disa prej seleve kanë thënë për xhemit që janë kafirat. <coughs> murziyetul fuqaha ata që quhen murziyetul fuqaha thon se imani është besim. Do të thon besim me zemër edhe shqiptim me goj. Kurse veprat nuk i fusin në kufi, do të thon brenda kufinit e imanit dmthënë namazit, zakatit, agjerimit, haxhi, xihadit, urdhërimit për të mirën, ndalimit prej të keqijave. E kështu me radhë të gjitha këto nuk janë pjesë e imanit, ë. Kurse kjo është në kundërshtim me ë tekstet e Kuranit dhe Sunetit të shumtë. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka thujt namazin iman. Kur ka fol për ndryshimin e kiblës, ë dmthon ajetet që kanë në sprit për ndryshimin e kiblës edhe sahabet janë anku se ka thonë që ka do të bojmë me namazin e më herëshëm që e kemi fal edhe Allahu ka zbrita jet me të cilin u është përgjigj atyre ka thonë dhe më thonë Allahu nuk ju a qënë post imanin të uaj të thotë namazin pra namazin është një vej për që është pjese imanit Gjithashtu, Allahu i ka mërtu edhe veprat përgjësi iman, si që ka than i lartësuari, subhanahu wa ta'ala, inna me l'mu'minunën lëdhina i dhe dhukir Allahu vëgjilat kulubuhum. Dëmë thanë, besimtar janë vetëm ata të cilët, kër, kër përmendet Allahu, u dridhen zemrat, ose u trënditën zemrat. Wa i dhe tulliet alejhim ajatuhu zadethum imana, edhe kur të ledzohen atyre argumentet e Allahut ose ajet, <coughs> ajetet e Allahut ushtohet imani wa ala rabbihim je të wakkelun edhe ata zotit të tyre imbështeten alladhina ju qimun e salata wa mimma, wa mimma razaknahum ju mfikun të më thënë ata të cilet e falin namazin ose plëtsojnë namazin dhe japin dhe mos preja saj që ne i kemi furnizu ula i ke humul muëminu në haqqa du më thënë vëtëm ata janë besimtar të drejtë lehum dhe rajatun indë rabihim wa maghëfiratunë rizkun kerim dhe thëtë se atyre du më thënë ata kanë shkall të lartat e zoti tyre edhe atyre u takon falja dhe furnizimi i furnizimi fisnik fes, do thëtë këtu Allahu i ka shkryt se besimtar i ka përshkryajt besimtar, pra me iman janë ata që i bëjnë këto vepra, do të thën besojnë me zemër edhe gjithashtu i bëjnë këto vepra. A vëkë a jet është a jet madhstor, siç është i gjithë Kurani, do të thën madhstor. Ë, këtu Allahu, pra si tham, <coughs> i ka përmend veprat e zemrës. Alladhina itha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Do të thën ata të cilëve kur u përmendet Allahu, u dridhen ose u të rënditën zemrat. Edhe gjithashtu në kita jetë, Allahu ka të regu se imani shtohet, vë idha tullet alehim aja tuhu zedet hum imana, dhe thëtë kërtyu lezojnë atyre ajetet e Allahut, u shtohet imani, dhe ka të regu se, i ka përmen disa vepra, që janë pjesë e imanit, ka thënë, e ledhine ju qimun e salata wa mimma, razakna hum ju mfikun, më thënë ata të, cilë, të cilët e falin namazin, edhe japin lëmosh për e asaj që i kemi furnizu, ula i ke humun minu në haqqa, në mu thënë ata janë besimtarët e vërtejtë. Pra këto vepra, Allahu i ka përmendë si pjesë të imanit, vepra të zemrës edhe vepra të gjymtyrëve. Të, të gjitha këto, i ka logaritë si pjesë të imanit, ose i ka numru si pjesë të imanit. Në dhe në këta jetë, Do thët ka të regu se imani gjithashtu shtohet Si që përmend këtu autori Rahimahullar Do thët njeriu e lezzan Kuranin i shtohet imani E përmend Allahun i shtohet imani Fal namaz e kështu me radhë Së cilave për e mirë që e ban njeriu Aja bëhet shkak për tju rritë dhe për tju shtu imani Kurse më katet në anën e kundert Do thët e cungojnë dhe paksojnë imanin Pra, të ehlusun në vel gjema'a, besojnë se imani është pra në iman përfshihën veprat, fjalet dhe besimet. Edhe kjo iman shtohet me dhamirësi edhe paksohet me mëkate. Si që ka përmend autori, Rahimën Allah, këtu, dhe dhe më than imani është fjal dhe vepr, ose vepr dhe fjal. Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe si e kanë shpreh disa dietarë. Pra disa kanë thonë imani është veprë. Do thotë se vepra i përfshin të treja këto, do thotë veprat zemrës, veprat gojës ose fjalë, pra që janë fjalë dhe vepra të gjymtyrve. <coughs> edhe ka thënë Jezidu bitaa wa yanqusu bil ma'siyah, ma do thotë shtohet me bamirsi, edhe paksohet me mëkate. <clears throat> për të gifat këto do të thot tham se ka argumente të shumta prej Kuranit të Sunetit. Edhe ka libra të veçantë, për shembull Sekul Islami von Temi ka shkruar librin me Kitabul Iman, domethënë që janë vetëm këtë temë, se çka hyn në definicionin e imanit, edhe argumentet se imani stohet pak të paksohet të këto më radh. Pra, atyra argumenteve <coughs> E, që janë të shumë të përstimin edhe paksimin e imanit Përshemë dhe është ajeti ku ka thonë Allahu Huëllëdhi në zelesekin e të fi kulubi lëmu'minin e li e zdedu imanem maa imanihim Dëmë thonë Allahu është aj i cili u azbriti që të sinë në zemrat besimtarve Që t'justohet imani krahës imanit që e kanë pasë Vëllillahi gjunudu se me vati vëll ardh Vë ken Allahu alimen hakima Dë thëtë se Allahut Ta Allahut janë ushtrit e qeve dhe të tokës Edhe Allahut është i gjirdishëm dhe i urt Dë thëtë këtë qëtësin Edhe rahatin që vë ka zbrit Allahu sahabeve Në luft Dë thëtë ka thanë Se me ketë u është shtu Atyre imani Krahës imani që e kanë pasë Dë më thanë Se është rritë edhe më shumë edhe është ba imani me i madhë Kjo është për argumenteve se imani rritët është shtohet Gjithashtu ajeti ku thëtë Allahu Alledhine kale le humun nasu Inne nase katë gjemë ulekum fëkhsheuhum Dëmë thënë sahabet Pra fletë për sahabet Të cilve Njerëzit Pra të tjertë Muna fiktë edhe mos vësim të ardhë për rreth ka, U kanë thanë të gjithë njerëzit janë mledh kunder jush, pra, mushrik të mekes kanë, kanë bëhë aleans të gjërë, për ta sulmu me dinën. Edhe, thot, atyre të cilve njerëzit, pra, munafikët, u thanë të gjithë njerëzit, pra, mos besimtarët, janë mledh kunder jush, edhe, cka, thot, fezade hum i imanen, edhe kjo vetëm u ashtoj imanin, atyre, pra, nuk i kalu hatë, për po, vëc u akashtu Imanin edhe kanë thamë haspun Allahu a njëmil wakil, du më thamë se mbrojtë si onë është Allahu dhe a i mjafton për ne. Dë thëtë ata, shejtani me miqët e ti, ka dashtë mi friksu sahabët, kurse këj friksim është bëshkak që t'ju shtohet imani edhe vendosmëria, qëndrojshmëria e tyre e kështu me radhë. Edhe kjo është, du më thamë, pre argumentëve të qarta se imani shtohet jeta argument për shemb aieti ku Allahu thot: "Wama ja'alna ashaban nari illa malaike." Do thot se uh, rojet e xhehenemit i kemi bë, nuk janë as gjatë tjetër përveç se malaike. "Wama ja'alna iddatuhum illa fitnatan lilldhina kafaru." Do thot numrin e tyre E kemi ba vetëm sprovë për mëzbesim të ardë Edhe shkaku i kësa jashtë Kërë ka than Ebu Gjehli nëse zga boj Për numrin kuka, e, Prajetin e më parëshëm që ka zbrit Kërë ka than Allahu Alejha tisate asher Dëmë than rojet ati gjehenemit janë nëntë mëdhjet Edhe aj ka than në, Vës nëntë mëdhjet Ka than njanin Njanin mërën i ju Dëmë than mu marë me ta Kurse tjertu në bërë e do të thotim i mundi. Ë kjo është do të thonë ajo ka qenë tallje ti, mos besim krahan në melajke tëve rrojet të xhenemit. Edhe Allahu për çka këtu tregon se rrojet e xhenemit janë melajke. Nuk janë ata do të thotë edhe një melek mjafton për me ruaj xhenemin edhe për me për mu kujdes edhe për këtë njerëzimin, do të thotë nuk ka asaj Numëri i tyre nuk është Tra për, për me qenë Më shumë që me mund Ata ti mundin njerëzit Po thëtë Allahu ajo është vetëm fitne Edhe sprovë për mëzbesim tartë Nja Pas ta i thëtë lije stejki Në ledhine utul kitabe Vajezde dhe ledhine amenu imana Edhe që të bindën Ata të cilve u është dhën libri Pra ehlul kitab Dhe që të ushtohet imani Atyre që kanë besu Domthan, pra ata qi kan iman, ushtohet imani. Pastaj vazdon wala yartab alladhina utul kitaba wal mu'minun waliqula alladhina fi qulubihim maradun wal kafirun ma za aradallahu bihadha mathala. Thutave qi mos ken dyshim ata te cilve usdhën libri dhe besimtarët dhe qi të thon ata te cilët në zemrat të tyre kanë semundje dhe mos besimtarët, pra qi të thon çka ka dashur Allahu me këtë shembull. Do më thanaj, numëri tyre është vetëm sprovë për ata, për ajo, do thëtë argumenti që na intereson këtë temë, për e këtia jeti, është e, fjala vëjezde dhe ledhine e menu i imanën, pra që t'u shtohet besimtarve atyret të cilët kanë besu, që kanë iman, që t'u shtohet imani. <coughs> pra dhe ky, e, gjithashtu është një argument, se imani shtohet. Ëh, për argumenteve se imani edhe paksohet, gjithashtu imani paksohet, paksohet derisa të mbetet sa një ëh, sa një dinar, përse ulsi të përshkruhet në disa hadithe ose gjysmë dinari ose sa një grim, sa një dherrë, do të thën grim ose sa një farë. Ë pra, imani paksohet për shkak të mëkateve gjinaheve edhe ka disa gjinahe që e paksojnë më pak disa ma shumë edhe disa gjinahe ose mëkate të cilët e lërgojnë krejtësisht imanin kurani, pra në kuran ka argumente se imani shtohet edhe prej kësaj kuptohet se gjithashtu edhe paksohet pasi shtohet, më thanë e kuptimi i kundërt i tekstit është dhe paksohet kurse në sunet ka shumë argumente se Korani shtohet dhe paksohet por e, edhe prej i Koranit ka ajete me të cilat djetar të argumentojnë se imani edhe paksohet si që është ajeti thumë me eurath në lkitab e ledhinës të fejnë min ibadina të më thënë pastaj u alam trasigimi, librin E robërve tanë të cilët izgjodhen tani bajet fjalë për besimtartë, ma të tje femin hum valimulli në fësihi, të më thënë pre atyre pra që e trashegun në librin e që janë besimtarë, ka njerës që i kanë ba pa drejtësi vetës uëmin hum muktësit edhe pre tyre ka që janë të mesëm, uëmin hum sebi kumbil kajrat edhe pre tyre ka që janë garues ose pararendës në mirësi, në punë të mira ndërpapun këta iahet Allahu i kam ndar besimtarët në tri grupe, që i kam bërë pa drejtësi vetës, do të thonë ata janë mëkatarë, sepse imanin e kanë shumë të vogël ose të dobët, të vogël, do të thonë të paksuar. <coughs> edhe prej tyre ka mesatar, do të thot ata që janë, që i bajnë obligimet, edhe që ruhen prej harameve, mirëpo nuk janë me iman aqtë fort, edhe nuk bojnë shumë veprat mira, du më thënë nafile e kështu me radhë. Edhe grupi tret, u emin hum, Sabi Kun Bilhejrat, du më thënë edhe ka të tjerë që janë pararendës ose parakalues në pun të mira, du thënë të janë ata besimtartë të cilët e kanë imanin e madhë edhe të fort, edhe garojnë në pun të mira, në nafile, du më thënë pasi i kanë kryjë, obligimet edhe janë largu prej shto ndalese, gjithashtu ruhen edhe prej me, kru, me kruheve, dhe më thënë gjërave të u rrujera edhe i afrohen Allahut me pun të thë që janë të pëlqyra ose na file e kështu me radhë. E, sitë që është edhe e, në hadith, ka tregu, dhe më thënë në hadith kutsi, Ku ka thënë për nga meri sallallahu anësëm se Allahu thëtë, <coughs> nuk ka asë një gja. Dëmë thënë, nuk ka gja më të dashur të unë me të cilën mafrohet robi, sesa ato që ja kanë ba obligim. Dëmë thënë, puna ma e mirë me të cilën njeri u jafrohet ja Allahut, ashtë ato s'ka Allahu ja ka ba obligim. Pastaj, thë, dëmë thënë, robi vazhdo në të mafrohet, dheri sa ta dua, dhe thëtë, vë, vështën të mafrohet me nafile dheri sa të dua. Dhe thëtë se, e, vështën i mani të shtohet edhe të të zmazohet me pun të mira dheri sa të bëhet i dashur të Allahu. Dhe më thënë, për, për këti grupit tretë këtu në këta jetë. Pastaj ka përment shpërblimin për ata që afrohen, dhe më thënë, kur Allahu të dujë robin e ti, atër e bëhet syri i ti me të cilin shikon, veshë i ti me të cilin digjon, e kështu me radhë dhe rinë fund të hadithit. Do të thotë përmendëm, pra murgjet, këvarit që muë të zilit, thonën se imani nuk shtohet edhe nuk paksohet. Pra që është në kundrështim me këto argumente, që janë shumë të athanë prej kuranit edhe sunetit, mirë po edhe njëri u fatë, së cili njëri mundet me vërejt në, në vetën e ti, do të ka momente kur e ka imanin më të fortë edhe ai iman ose më rritur, poa? Edhe ai iman e, e sti të thotë që më bë ma shumë vepra të mira, edhe që më largu gjithashtu prej çdo lloj pune të keqe që cungon atë iman. Edhe ka kohë kur as ti dopt, më ma le të depërtoj të thotë punë tek siya, edhe haramet a pra me një fjalë se cili njerë në vetë vetën e ti e shëse ka ko kur imani shtohet edhe kur a i paksohet ka grupe tjera gjëhmit kanë thonë se imani është vetëm njohje, që është fjalë kufri ka sekt, një sekti dhe vijuar që shuhën kerrami, e ta kanë thonë se imani është shqiptim me gojë dhe thëtë si pas e, këti definicioni bje se e, munafikt janë besimtar edhe se do të shkojnë në gjennet kurse kjo është në kundrëshim, kjo është edhe ma ketë se ata që thonë murgjet dhe më thënë si pas tyra e që thëtë la ilahe illallah, muhammedur rasullallah e është besimtar, i plot, nuk ka problem për ta kurse Allahu i ka përgjënjështru ata që kanë dëshmu dhe më thënë këtë dëshmi ka thonë Allahu Dhe të të vinë munafikët të ti edhe të thonë, ne dëshmojmë se ti e i dërguar i Allahut. Wallahu ja'lemu inë ke la rasuluhu, kërse Allahu e dhejë se ti e i dërguar i ti. Wallahu ja shhëdu inë lë munafikët e lë kadibun, kërse Allahu dëshmonë se munafikët janë gjenjështarë. Të më thënë, nuk e thënë dëvërtejten në këtë fjalë se e kur dashmonisati i dërguar i Allahu, do të thonë ata në zemër nuk kanë besim. Pra, kio tregon se e vetëm shqiptimi me gojë nuk është mjaftueshëm. E, pra, çuhet besimi ose imani, isakt, i saktë, duhet di përpsi e besimin me zemër ose fjalët dhe veprat e zemrës, fjalët e gojës dhe veprat e gjymtyrva. Ebn Abi Hatim e ka pyet Ebuzur an, edhe babain e tij Ebuhatim. Domthon këta janë kanë prej dy dy prej dietarëve më të mëdhej të asaj kohe të, të ehli sunetit. Edhe thot ky djali i Ebuhatimit e ka pyet baban e vet edhe Ebuzur an, rahimahumullah, ka pyet për e, mendimin e ehli sunetit në qësht, në bazat e feit edhe ka piti se qëfarë mendimi kanë djetarë të vendeve të ndryshme në temën e imanit, dhe më thanë. Edhe ata të dy të janë përgjigjë kështu, kanë thanë, jemi taku me djetarë në të gjitha vendet, në Higjaz, në Irak, në Gjipt, në Sham, në Jemen, edhe të gjithë kanë thanë, imani është fjalë dhe vejpër, shtohet dhe paksohet. Të më thënë, kjo ka qenë gjithmonë mendimi i ehli sunetit. Pra, kjo është defin definicioni sa këti imamit. Pra, si që thashë, i ramë shumë shkurtë se e, përndryshe për se cilën pjesë të këti definicioni ka argumentet shumë të prej kuranit dhe sunetit. Përndryshe <coughs> Pas taj në pikën e autori, pra, një stënantë, ka thënë autori Rahim e Allah, pra tash në një temë tjetër. Thëtë u e afdhalu hadhihi lë umëti, wal umëmi kulliha, ba'de lëmbia i salavatullahi aleyhim e gjmejin, pra më i vlefshmi, ose më të vlefshmi të në ketë umetë, si dhe në të gjitha umetët, pra në të gjithë njerëzimin, pas për nga merve, salavatullahi aleyhim e gjmejin, thëtë janë, Ebu Bekri Ebu Bekri Thumme Omar Thumme Uthman Në më thënë Me i vlefshmi Edhe me i Me pozitë Me të lartë Prej të gjithë njerëzimit Pas për nga merve është Ebu Bekri Pas taj Pas ti Omeri Pas ti Othmani Radhi Allahu anhum Thët hake dha Ruja lëna An i bëni Omar Në më thënë Kështu është transmitun Nga Abdullah i bëni Omeri Radhi Allahu anhum A i cili ka thënë kundra nequlu wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam baina adhhurina dom thana ka than kuriste gjall pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ne mesin ton <coughs> ne thosim in khairan nasi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam abubaker wa umar wa uthman wa yasma'u bidhalika an nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam fala yunkiruhu dom thana ka than <coughs> Njerëzit më të mirë janë Ebu Bekri Pas për nga Merit sallallahu aleyhi wasallem Njerëzit më të mirë janë Ebu Bekri, Omeri dhe Othmani Këtë e ka dëgju për nga Merit sallallahu aleyhi wasallem Dhe nuk e ka kundrështu Pas ta i thot autori Thumë afdalu në nasi ba'de ha ula Pas ta njerëzit më të vlefshëm pas këtyre janë Ali, wa Talha, wa Zubair, wa Sa'di më nëbë i Waqqas وصعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف و عبيد ابو عبيده عامر ابن الجراح مثلا كتا jan 7 totiers prej atyra 10 vet per gzuar me xhenet do mthan ali ibn abi talib talha ibn ubeidillah zubair ibn awam fas'ad ibn abi waqqas sayd ibn zaid abdurrahman ibn awf va abu ubeida amir ibn al jarrah radi allah anhum dhe për këta shtatë të tjërë, thët, u akulluhum just jaslohu lil khilafë, dhe më thënë, së cili prejtyra, a është meritor që të jetë, dhe më thënë, që të ishte banë khalife. Pas taj, thët, pas këtyra, thumë me afdalun nasi ba'de ha ula, thët, pas këtyra, njerëzit më të mirë, pra në përgjithsi, janë ashabu Rasulillahi sallallahu aleyhi wa sallem, el karnu el awel, el ladhi bu itha fihim, Domethan janë sahabët e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem pra tërë, gjenerata e parë të cilët e ç'i dërgoi pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem. El muhaxhirun el awwalun wel ansar, pra muhaxhiret që janë shpërngul dhe ensarët që e kanë ndihmuar pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem në Medinë. Uhom men salla el qiblatayn, domethan pra këtyre, pra sahabët, edhe më të vlefshmit janë ata të më hershtëmit, kuptohet. Ata që janë falë në dy kible Pra ata që janë falë në kible në parë Pas të kanë vazhdu <coughs> Pas ndryshimit kibles Thumë afdalu në nasi ba'de ha ula Men sahiba Rasul Allahi sallallahu aleyhi wasallam Jowman au shaharan au sanatan Au akalla min dhalika au akther Dëmë thënë pas këtyre Pas të në vlerë vin Ata që e janë takume për nga mërën sallallahu nësë se që janë shëqiru me ta një dit, ose një muj, ose një vit ose më shumë më pak në të rachamu alejhim pra për të gjitha ta i lutemi Allahut me mëshir wa në dhkuru fablehum i përmendim vlerat e tyre wa në kuffu an zëlelihim heshtim ndaj gabimeve të tyre wa la në dhkuru ahad e minhum illa bil khajrë edhe Asnjarin për atyre nuk e përmendin ndryse për vetëse Me të mirë Li qawli Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Idha dhukira ashabi fa emsiku Pra dëmë thënë bas të hadithit Kër të përmendin Sahabata mi mos flisni Dëmë thënë mos flisni me të keç Fa hësht mi Dëmë thënë Këtu autori rahimahullah Ka përmend E ka përmend vlerën e sahabëve edhe se sahabët janë du më thënë pas vdekjes për nga meri qërë Allahu në i mësëllim njëri u maj mirë që kam betë në tokë është Ebu Bekri pas ti Omeri, pas ti Othmani radhi Allahu anhum edhe kjo duke u bazu në fjallën që e ka transmitu Abdullah bin Omeri radhi Allahu anhum edhe kjo është hadith sahi që është e ka transmitu Bukhariu E, gjithashtu Dihet se me këta të rej përmendet e dhe Aliu radiallahu anhu Aja është i katërti I khalifeve të drejt Mirë po duke u bazun ketë Disa djetarë thonë se e, Në vlerë nuk band të dalohet Aliu radiallahu anhu nga ata shtë, e, Gjasht të tjerë të më thënë Që përmendet të djetë përgëzorit Me gjennet e, Kurse Disa të tjerë On Salihur Radiyallahu anhu është i katërtin vlej, do të thënë në renditje, duke u bazuar në hadithin që transmeton Sa'id ibn Zuhman an do të thënë prej Safina. Thotë e kam dëgjuar pejgamberin Sallallahu alejhi dhe sellem duke thënë se xhilafeti pas meje do të vazhdoj 30 vjet, e vë pasti do të bëhet mbretër. Do të thënë 30 vjet do të jetë xhilafa, pra sipas E, mënyrës për nga merit sallallahu arihi vesellem edhe s'ka dyshim se e është më i vlefshmi pas taj, pas ti do t'bahet mbretri edhe kuptohet se ato 30 vjet kanë përfundu me aliun radhiallahu anhu ose në fakt edhe 6 mujtë të të kanë betë të cilat i ka pas ku, ku, ku ka qenë khalife haseni i biri aliut radhiallahu anhu me E, pastaj, autori këtu <coughs> i ka përmend e, ata tjertë, du më thënë që janë prej dhjetë përgëzuarve me gjennet. Edhe se cili prej tyre ashtë, ka qenë, du më thënë, meritor, edhe njësoj i meritor të thotë që të bëhet khalife. Pastaj ka thonë <coughs> se pas tyre janë sahabet në vlerë sahabet tjërë, e gjenerata e parë pra që janë të muslimanëve te të, të cilët është dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ata janë muhaxhirët e parë dhe ansartt të cilët janë fal me dy kible pastaj thotë se më të vlefshmit prej këtyre janë pas këtyre do të thonë më të vlefshmit pas këtyre janë ata që janë shoqëruar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam qoftë një ditë, një muaj, një vit ose më pak ose më shumë e pra këtu sahabet i ka vendos në katër shkallë do të thonë me në këtë me këtë fjalë kurse ibn Sa'di Sa rahimahullah i ka i ka ndar sahabët në pesë shkallë kurse Hakimi në librin Ma'rifatu Ulumi Hadith i ka ndar në 12 shkallë sahabët i par, domethënë në shkallën e parë janë ata të cilët e kanë pranuar Islamin, pra kanë hyrë në Islam në Mekkë. Siç janë Abu Bakri, Omer, Uthmani, Aliu e të tjerë radhiyallahu anhum. ë edhe nuk ka dyshim se Aliu radhiyallahu anhu është prej të parëve që kanë hyrë në Islam. Ose në realitet nuk ka i khtilaf mes historianve, se Aliju Radhjallahu Anhu është i pari që ka hi prej këtyre, që përmëndën, i pari, du më thënë, që ka hi në islam. Mirë po, kanë, pas, kanë mos pajtim, a ka qenë në kohën e pubertetit, ose haloka qenë, du më thënë, maj vogël në atë kohë, prandaj, në këtë aspekt, ka i khtilaf a logaritët se aj, aj, a është a i për para e bubekrit apo e bubekrit rëdhjallahu anhu dhëtët se a i ka hi maheret në islam nuk ka dyshim mirë po nëse ka qenë fmija të re halapa dhëtët nuk, nuk ka qenë i urdhrum pra me dëtyrat e shëriatit logaritët se hi në islam plotësisht kër hi ko në kone pubertetit nuk ka qenë i urdhrum Këto, dëmë thënë, këto janë bazunë hadithin që e transmiton Amr ibn Abese I cili, radhjallahu anhu E kapit për nga merin sallallahu anem sallem Men të bi'ake ala hëdhe l-amr Pra e kapit kus të pason ti Për nga merin sallallahu anem sallem këthonë Iliri dhe Robi, do thotë këtë hadith e kam përmend tjetër herë se me ket pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dashur me me usprë në atë mënyrë që ai që pyet të kuptoje se shumë njerë, të gjithë e pasojnë të lirët ro, e robrit. Mirpao pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas për qëllim Ebubekrin dhe Bilalin radhiyallahu anhuma. Ata do thotë kanë qenë që e kanë pasur Pra ndaj i ka përmend këta Se janë prejtë parve Dë më thëmë prejtë lirve është e bubekri Kurse prej robërve Bilali, radiallahu anë homeq me in Se dhe qoftë këta janë Gjenerata e parë pra muslimant e, Ose shkalla e parë E sahabeve Në vlerë ata që kanë hi Në islam Më herët Në fillim të shpaljes Pastaj shkalla e dytë Si që ka përmendë hakim i Rahimahullah Janë ata që kanë marrë pjesë në darun nëduhe Si që është eh, Omer ibnul Khattab, radhjallahu anhu eh, eh, Të tjërë Se kur ka hinë Islam, Omer i radhjallahu anhu E ka, du të të kashfaq islamin haptas E ka marrë për nga merin sërë allahon e nësërëm të darun nëduhe ë ashtu përmendë, domethënë Hakimi. Ë thotë atia ja kanë dhënë besën një numër i madh i banorëve të Mekës. Pastaj shkalla e tretë prej sahabeve janë ata që janë shpëngul në Abisinij. Shkalla e katërt, ata të cilët ia ja kanë dhënë besën në Akabe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Domethënë përpara se shpëngulet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë, ka pas një numër prej muslimanve të Medines që janë besatume për nga merin sallallohan e mësë edhe mëse dhëta përkrahin dhe dhëta ndihmojnë. Më thënë, këta vinë në vlerë <coughs> në shkallën e 4. Në shkallën e 5, ata që kanë marrë pjesë në besatimin e 2 në Akabe. Edhe ata janë <coughs> shumicat, më thënë, janë prej nësarve. Në shkallën e 6, muhaqët e parë, të cilët kanë mërite për nga meri sallallahu aleyhi vësillem kuraj ka qenë në Kuba për para se me shku në Medina dhe për para se me ndërtu Gjamin, të thot për nga meri sallallahu aleyhi vësillem kur ka bëha hijret ka, ka qëndru njëherë në Kuba një ko edhe aty e ka ndërtu mes gjithë në Kuba pastaj është përngull në Medina edhe aty e ka ndërtu Gjamin dhe është pa Pra atëherë shteti islam, është të melu Në vlerë të ashtë vinë Për para se të arri për nga meri sallallahu a.s.m. në dine Ata që kanë arrit të për nga meri sallallahu a.s.m. në Kuba e, Pastaj në shkalla e shtatë Pjesmarcit në luftën e bedrit Për të cilët për nga meri sallallahu a.s.m. ka than Se Allahu u është drejtu pjesë marësve në luftën e bedrit dhe ju ka thonë, bëni që ka të doni se u a kanë falë të gjitha. Shkala e tëtë janë muhaqirë, dëmë thanë ata të cilët janë shpërngullë në medine mes luftës së bedrit dhe marveshjes së hudejbijës. Shkala e nëndë, ata që kanë marë pjesë në besatimin rriduan që quhet, për të cilët Dëmë thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala E ka zbrita jetin Lëkad radhi Allahu anil mu'minine Idhjubaj i une ke tahta shëgjara Dëmë thënë Allahu është knaq me besimtaret Të cilët të van besën Nën pemen Dëmë thënë nënat drurit Nën hije të drurit Ajo ka qenë pemen Dëmë thënë në hudejbje Hudejbje është një pus Bunak dëmë thënë Afër ati ka pas një drurit Edhe aty kan do dhe jo marveshja Edhe atatë cilët ja kan dhon Besen për nga merit e sallim, e Aty në hodejbje Jan prej sahabeve Më të vlefshmë Pra që i ka përmendë Allahu Në këtë ajet Ajo pëjmë nuk existon Edhe i bonar nuk existon Dëmë thënë se Nuk meren për baz Ato ve pra që ka i bajnë disa Injërantë që i kërkojnë atë vendin edhe mendojnë se asht me vizituat, visitu, me vizituat mendojnë se është ndonjë lloj hepateti. Ës kalla e 10 e sahabeve janë ata që kanë bërë hijret pranë Medinës pas Hudaybes dhe përpara çlirimit të Mekës. Prej tyre është edhe Khalid ibn Walid, Amr ibn As, edhe Buhureira radiyallahu anhum. Edhe këto janë gjithashtu shumë, pra Me kalimin e kohës, normalisht, ata që kanë hinis tamë, janë bonë në numra dhe matë më dhej. E, kur pasi pengameri salladahovani në sëllëm, e ka qëlliru hajberin, <coughs> dhe pas kësaj, shumë prej njerëzve kanë ardë dhe janë shpërngullë në medine. E, pra deri në qëllirimin e mekkës, ka pasë hijëret, dhe më thënë shpërngullë jenë medine. Pas taj, e, nuk ka pas ma hijgjret, po vetëm gjihad edhe njetë, që shka thëm, si ka thëm, për nga meri sallallahu aleyhi vesellem. Shkalla e një mdjet e sahabeve, janë ata të cilët kanë hinë islam ditën e qëllirimit të mekkës. Edhe ata janë një grupi kurejshve. E, do thot, disa prejtyre kanë hinë islam me qefë, do thot se e kanë kuptu pra Allahu vë ka hapë zemrën. E disa prejtyre nga fri ka, du më thënë shpatës pas thaj ma vonë pas i ka hin islam du më thënë e ka kuptu islamin edhe e ka përqafu me dëshir edhe Allahu e di mësë miris e që kanë pas ata në zemër dhe që farë besimi kanë pas pra kjo është fjalla e hakimit kështu, kështu është prej haj mirë për po, thotë që i hrëbia hafidhahullah këtu se kjo fjallë nuk është fjallë e mirë sepse ka prejatyre, do të thonë janë bërë musliman me islam shumë të mirë dhe të fortë, se ata gjithashtu kanë marrë pjesë në për lufta të ndryshme dhe kanë qenë prej muxhahidëve, do të thotë dalluar, shprehur. Ata që kanë hyrë në islam pas lirimit të Mekës. Do të thonë ata kanë hyrë në islam e, dhe kanë pas islamin në regullë dhe të fort dhe edhe, edhe e kam të shmu gjithashtu me vepra në për lufta të ndryshme edhe shkallën e 12 e ka përmend fmit të cilët e kam papen nga merin sallallahu aleyhi vesellem e, pas cilirimit mekjes ose dhe më thano se ditën e cilirimit mekjes ose në haqjin e lamëtumires edhe ata gjithashtu janë një, një numër i madh i sahabëve ata logaritën në vlerë si sahabë mirë por për transmitim nuk kanë transmitu direkt për më nga mirët sallallahu alai sallam por për i sahabëve të tjirë si do që oftë këta janë venditje e vlerës të sahabëve thotë Shekhrebia se <coughs> kët e, këto dymë dhjet djetari ima dhe Ahmed Shakir i ka përmledh në katër edhe ajo është ma precizë, si më thonë, ose ma ma koncizë, më thonë, për mështë me më qenë shumë e habitshme për njerëzit. <coughs> e, autori, Rahim e Allah, këtu ka thamë se sahabe janë ata që janë sëqru me për nga merin, sallallahu anem, selim qoftë një dit, një muaj, një vid, ose më shumë, ose më pak. Pra, edhe për sahabet ka definicion, se ku slogaritet sahabi, Hafidh ibn Hadjeri, ha rahim e Allah, ka thonë se definicioni mëj mirë që e kam pa për sahabe, janë, dëmë thonë, sahabia është se cili që e ka taku për nga merin sallallahu aleyhi vesellem, duke qenë besimtar dhe ka vdekë si besimtar. Pra kust që ta këtë papë nga merin sallallahu aleyhi vesellem, tjetë taku me ta, duke qenë në atë moment kër është takume pëngamerin sëllë Allah nëse më besimtarë se ka njerës që e kanë taku pëngamerin sëllë Allah nëse më dhe nuk i kanë besu pas vdekjes së ti i kanë besu Mir e, ata nuk logaritën sahabe pra sahabi është aj i cili është takume pëngamerin sëllë Allah nëse më si besimtarë dhe ka vdek si besimtarë pra ka dhe tatilë që pas vdekjes pëngamerin sëllë Allah nëse më janë këthi në fete të tyre Në më thonë edhe ta nuk janë sahabe Pas ta këtu autori Rahimehullah ka përmenë se Qëfar obligimi kanë muslimant Ndaj sahabeve Si që ka thonë këtë fjalë Se duhet me Mjulut Allahut për mëshirë Për ta Pra me thonë Rahimehullah Ose në faktë radi Allahu Anhu Pra Allahu që ofti kënashur me ta Mi përmenë mirësitë dhe vlerat e sahabeve Qëka i kanë ba mos me i përmend gabimet e tyre, ose rëshqitjet e tyre, edhe mos me përmend asë njërin prej sahabeve në mënyrë nënçmuese, ose e, pa respekt, po me përmend vetëm në mënyrën matëmirë. Edhe e ka përmend këtu një hadith që më realitet transmitohet me senetet të ndryshme, po janë të gjitha daife, të dopta. Pra kur këtu, si që ka thanë, Kur tërmendem sahabët e mi Mos flisni Pra mos flisni me të keq Flisni vetëm me të mirë Ky nuk është Nuk është vërtetu hadithi mirë Po ka hadithet shumët Që të regojnë vlerën e sahabëve Dhe që të regojnë <coughs> Ndales që të shahen sahabët Sikur përshemul Hadithi që thot Mos isha ni sahabët e mi Se në qëfëse këshit dëvën ju Lemosh sikur ë, do të thënë, flori sa kodra e uhudit nuk mund të arrijni atë sa japin ata me një grusht ose me dy grushta të tyre. Do të thënë, askush nuk mundet me arrit vlerën e sahabeve sepse ë, një moment ata që kanë ndërm me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, asht me vlefsom se ibadeti s'ka mund ta bëjë një njeriu gjatë jetës së tij. Pastaj autori rahimehullah vazdon në këtë temë, en salat, do të vazojmë në Dersin tiyyteru allahu a'lemu sallallahu a sallam ala abdihi wa rasulihi nabina muhammad. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alameen.